Hairstore, Dynam, ajanvaraus, hyvää päivää. No hyvää päivää, tässä on Teemu tervehdys. Terve. Hei, kuule, sellaista kyselyä, että tehän teette siellä näitä hiusten pidennyksiä. Mm, kyllä. Onko tällaista pidennysoperaatioa mahdollista tehdä niin kuin muualle kuin hiuksiin? Mitä? Niin, että onko tällaista pidennysoperaatiota, onko sitä mahdollista tehdä muualle kuin hiuksiin? Siis niin kuin minne? Mulla on sellainen tilanne, että meillä on saunailta tulossa ja mua harmittaa se, että mulla on huomattavasti niin Vähemmän rintakarvoja kuin, kuin monella työkaverilla. Uh -huh. Ja mä ajattelin, että onko, onkohan tällaista pikaapua mahdollista saada? Ää, no semmoisia ei kyllä nyt valjottavasti voi tehdä. Mä ajattelin, että eikö se mene sillä tavalla ikään kuin niinku liimaamalla ne hiuksetkin siihen kiinni? Joo, mutta se ei hirveän kuule semmoinen <laughs> <Jutta. laughs> Ei mene sell sellaisi hirveä, <laughs> No mitä sitten, jos pystyisi paralla kompensoimaan tuota tilannetta? Ja pystyykö partaan saamaan sellaisia ikään kuin jatkolettejä, koska hän on paljon näitä moottoripyöräkerhoja joilla niin kuin on tällaisia. Joo joo, no ei me kyllä sellaisia oikein olla perehdytäkään, että kyllä se on ihan hiuksia, mitä tähän tehdään juttuja. Mulla on se, että mä oon itse kalju, niin siihenhän ei varmaan saa kiinni sitten joo, mitään. ei, ei, valitettavasti, se on siihen homma perukki varmaan. Niin, onko mahdollista niin kun sitten tehdä rintakarva tämmöistä rintakarvaperukkia? Öö, no ei, me sellaisia kyllä tehdään, että se on ehkä koska siis jos ajatellaan, että teillähän siellä varmaan kuitenkin hiuksiakin leikellä, niin niitä jää sinne lattialle. Niin, aivan. No niin olisiko niitä mahdollista saada? No ei, ei. No ihan saa saadaan roskeja, että mut, ruveta. Mutta jos mä tulisin vaikka itse niitä joskus keräämään? No, että sä mä... niitä varmaan saat, mutta me ei varmaan niistä tehdä kumminkään mitään sellaista. Että... Pidätkö sä itse niin karvasista miehistä vai karvattomista? <laughs> ei, <En mä tiedä. laughs> Mitä on, se No mutta siis... Koska mulle tää on hirvittävä itsetunto ongelma. Ja kyllä, on ihan kiva nää karvattomat. Onnekaan ne Sä tykkäät karvattomista en. miehistä. Mitä ei onnistuisko kainalokarvat? Sä Sait sellaiset niinku tsekkiläisen kuulantyöntäjä, tiedätkö? <tos> Joo, ei onnistu cool. <tos> Siis ei karvan karvaa laiteta mihinkään. Ei, nyt et valitettavasti. <tos> tota no, niin saanko mä tässä vaiheessa kysästä vielä sun etunimeä? <tos> tässä on Tenkanen ennöt tervehdys. Eipä vaan. <tos> Joo. <tos> Okei, okay, meikäläinen pysyy karvattomana sitten. <tos> Se on hyvä.